سور نجم دارو سنے سورت تی داغ سلور سورتن نا چاہی کس بات دا قیامت ہوں سور عقاب کیوی رو کذالک الخروج زاریات کیوی رو انم آتو آدون الواقی سور تور کیوی رو انعذاب ربک لواقی ما لہو من دافی دی سورت کی رد کئی فآلہو باطلہو زمګه کینه ولې په غیرت کې کی، اسمانو کینه ولې په غیرت کې سورۃ دوی سه دې اولې سکه سراقت د رسول دې هر کې اورت کې په الیحو ارزيو باندې زمګه کې چې مشرکانو کم الیحانی ولني بیا دوی می سکه وقم مم ملکین فی السماوات لاتون شفاعاتون چې په رد کې په آلی او سماویو باندې اسممانو کې چې کمم آلینیوللی او زجر ورکئ زورن اور کې او ذکر زی رکئرن می شاید دی ستور کله چې راغ د شایدستور کله چې د برې نه راغئ را ورږ پتان شاید دی غلا جرا ورزی یی خطا نستورینم رات قران دی او قران ته نجم زکوئ چداهم مختلف راغلن په مختلف و یسو کې راغلن زکو ور ته نجم وئ معلم تنزیل وئ المراد بنجم القران و سمیا نجمن لانه نزما لانه نزرا نوجومن متفرېقطتن دا جدا جدا پ نه سرتن په شلو کالو کې نوځکه پیتلا کې د نجم س چې ستولې د بره نه را ورځېږ داسې قآو د بره نه را ورځې دللی دا شاید دی ماضولله صاحب کوم او نه د ختا شو ملګری ستااسوم وما غوا او نه د پرشان زلدې ته وي چې زیو طرف تاو مخبل طرف ته وي مردان تران دې پېندې لارونه سي ته زل وي غواځې ته وي چې مردان ته خو پګو کګو غو لار لارشي نيغه لار پیډي کګي وګي لا اختیار کينه پریشانې شو تکلیف شي پیغمبر باندې ونه حال نه دی راغلي نه خاطا دې چې خپل مقصد نه بل طرف تران دې او نو پریشان دي چې خپل مقصد ته کوو غراوندو رسیدي د رضوان نه او ماین دیکھو او ان له وا اوه نه کین خبره نه خپل خواهش انو نه دانو تک پیغمبر الا وهي ها مگر وهدا شه دا غتا داغه خبره وه نه قران ورته وہی کی یہ احادیث اور توہی کی نو قران وہی جلیشوا احادیث وہی قبیشوا اینو غا آن نده دانو تک دا پیغمبر الا وہی مگر واحدہ چې وہی ورته کیږي نو تک پیغمبر په دین کې د دین کمه خبرې چې پیغمبر کړی نه هغه واحدہ علم شدید القران خود دې پیغمبر تو قران شدید القوا مضبوط قوت والا جبريل السلام ورته خدل نه چغلوه طاقت والے زومردین خوان دي دلی قوت فستوان برابر شو جبريل او هوابل فلق العالم او حال دې چې دې باغ کنارود اسمانو وکی نارو دا کله کلچی ملاقات کو جبریل سره دا نبی علیہ السلام سرا سمدنا فتدلنا سمد دلنا فدنا سمد دلنا بیارا کس شو فدنا نیزیشو پیغمبرتا کلام <خف> کے قلد دے دا دنا رسوے و تدلنا مخید دے سمد دلنا فدنا بیا را خوشو نزیشو پیغمبرتان جبال السلام را خوشو اسمانه نبی السلام ته نزیشو فکان قا و قوسین نشو پشاند دولیندو اوادنا د دین نزیه قا و پشاند دولیندو اصل کې قابله کېږي دلیندی موټیتا دلته کینه خودی خود لیندرا شو د دو لیندو چا یا دینې زین د انې زیکات په مقدار د دو لیندو شو یا دینې زدی د دو لین دیولې وای زکاره به کیدا دستور چاری چاس روغ وکړه نفل لین دی به نذیکړي یو بل ته خپل لین دی لې زیکړي جوخت دی کړی دوا دین بھارت وچ زما و استالین دبوس پیو پانی گزار کائی زما دشمن بئی ہوئی زما و استا مخالف بئی ہوئی استالین دے بچا گزار کے زما وں پا گزار کائی ندا دوین دیو والے دا کنے او سنا دڑن دے نزدیکتن ن جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام دے دڑن دے شوزان سرے زم کو وین فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ وَيُكَلِّمُهُ ٱلْعَبْدُ بِٱلْكِتَابِ مَأْوَى أَرَجَ وَهِيَ كَرُوا جِبْرِيلَ ثُمَّ أَوْحَى أَوْحَى اعلام دی هی بندغ بلتا ما وحاج و هکړو جبريل تا جبريل د چکه موهې کړوا نو وې وګړو خپل بندتا او ها زمير کی احتمال لې یا زمير راجې نه الله تا نو فاو ها مانو فاو هلا وې الله وہی وکړه الله ذا زمير الثلاثه يا فاول زمير اجي کي الله ته او حلا ال عبد هي او نمراد محمد عليه السلام دي وہی وکړه الله خپل بندہ تم او ها او جوهي کړي وا زمدا صداب نمراد جبريل شي پاوها نوې وکړه الله ال عبد دي خپل بنده تا جبريل تا ماوها اګه وې کړي وا درېم دا دا اوحاز میر د پایل لږه کې جبريل تا پاوها نوې وکړه جبريل ال عبد دي وې وکړه بندزا الله ته ال عبد الله چې محمد ال اسلام دی ماوه او ځوهې کړه وا په یو اجتماع سره زمير راجي شو چاته جبريل ته پاوها وه او کړه جبريل ال عبد دی بندزا الله ته ماوه او ځوهې کړه وا او دې چې دوانو کې زمير راجي شي او هه کې الله ته پاوها وه او کړه الله ال عبد تا چی محمد علیہ السلام دے ما وحا یا ایلاب دی بندخ پلتا چی جبریل علیہ السلام دی ما وحا چې وحی کڑے وا دادریوانا معنی تصیل کرنی ما کذبل فعادو مارا او ما کذبل فعادو نو دروجن او د روجن شه د پیغمبر ما کذبا د روجن نکو الف عادو د ر د پیغمبر ماره هغه څو چلي دلیو د روجن نکو د پیغمبر هغه څو چلي دلیو د ج سولې دو هغه په یقین سره واغستم دایت هغه د مارونو اتا سو په شکي ور الاما يرا با غسو چريدل يو دو تاسو شکمن کوي د دशक کړه نه د سینو ولا قدر او یقین نه دل يو دو جبريل سلام نزل تنو خرا ور بل بل زم لري دل يو دانه يو دل جبريل سلام را کاځي پسند سدره المنته کی این دا د سیدرونو تاسره جنت الملوا باغدو دو سیدودم ای جذب ش سیدرتا کله چې پټکړو سیدریل ما یو شا هغه چې پټکړو ما یو شا هغه چې پټکړو حدیث کی راځي د سرو زر ملخانو خانو چا پیره دینه د پټکړو سدرۃ المنتہا ایندا جنۃ المال ایہ سدرتا ما یخشا پټکړو سدرې لرا چې پټکړو ما زاغل بسرو نو کګې شې سترګې پیغمبر و ما تواه او نهړو مو تو چې بل طرف تا نه دې قرآن ناس ترګې کېږي او نه بل طرف تړم توجو جو باندې قرآن هغهسته لقد را یک لنذریو دو منایعت ربی دلائل در خپل دا صداقت در رسول شو وسرت کپ الیحو ارزیو باندین افراتم اللات خبر را کی دلات ذلبارو دل خبر را کی دلات د دل بوخاری حدیث ده وامالاست فقانا رجولا صالحا لاتيون نسرو يلوت سويق الحجاج حجاج له جاهلیت پوره کی سويق می دکول فلما متاكفوا على قبري چمرشو فقبره من جوړي شو روکڑا ایمني کثیر سذرم جلد 200 در په 200 کی غادیس د بخاري نقل کړل دي عبد الله رزلان هو راوی دی نو ګره د نیکانو بندګانې بادشاہو چې کله مرسو نه په قبر باندې ولی من جوړي شو روکړه باځې خلک په قران کې اولیانې دراغلي بوتان راغليو الله تعالی نو دا د نیک بندنو نه ده د بوخاری حدیث سه چې کان رجونن صالحا یلوت السیق الحجاج په الجاهلیه نیک سره فلما ما تعقفوا على قبري چې مرشوب په قبر من جوری شروع کړه لکه نن چې ونه دا په قرباني من جوړي شروع کین اوله پاسه به گنبد جوړ کی شکرانه پټولای دای شیر کوای کاون نن مکای هغه مشرکان نن مشرکان دي والعزام او خبر راکیدو عزام عزہ دا یو پیره وا شیطان وا دا فا بدنی نخلا مقام کی دکی کر پوانو کی بنا نواتا او آواز بے کاؤ سوک برا غین دیوازو که قبول سا شکرانا قبول شوا خلقی گمرا کریو من جورانو بساطلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد رضیران ہوولے گو او دای اوحالا غوانی اوحالا و دا عوضا دای سکور کو مانا مرکڑا او مخی من دا اغا اغا شارویل و دا خالد را دینا نو اغا ارپان کی شیخ نقل کردی صدور درستم کی و منات سالسطل او اغا منات سالسطل اخران در منات دل بار دای دا حجتون دا, دا پادنیولیو زی مواری جو کڑو منات دا غلوی بوتو تولو قومونو بداغی تواب کو سیجده بیکوالا او منات درین بل الکمو ذکر ولو لنسا اعتاسو درد الک اللہ زان لالکان ثابت ہوئی، او اللہ لون ثابت ہوئی تلکہ قسمتون زویزا دا تقسیم دے بد زویزا د ظلم او ناکار بد انہیا نیدہ مگر نمون دی سمیتو موائی خودی تاسو پلارانو ساسو نیدرہ لگل اللہ بیہا پدی من سلطان سا دلیلو دا خود تاسوی خودی پلان که بابا دیزی موارده و پلان که دیزی موارده اللہ نیدوی لی ایت تبیونی لذوان نیدی روان دا مشرکان مگر پا گمانو وما تاول انفس آغاچی خوخی نفسو نا دیو غواری نفسو نا دیو دا دیو اخپلق وخدا که دا گٹھنی علاج وڑای کدو ونی نیلاج وڑای کدو سلی نیلاج وڑای بس په اخپلق وخیر رکھ کردی اوری بېنې بابا با برکه زمو شو را د ثوه بېنې بابا غان یو پال آباد کړي او یو د بېنې په سر ده وېدا بابا چون درګه فیر سره غذا کول نو دې بغاشي باندې ولا کې نو نه پال آباد کې دنوینوبه وېدا او چې بېنې سر تلان نلته کې مړ شو نو یو کوي پال آباد کړي اغم دو سر دا دردو دو مرزو نزی موار دین او بل قبر پا بینکی دا اگه نزان لگ گمبت پی لپاس رکھ کر لین منجوران نازتی شکران ٹولی خلق و لزی شرکیات کئی اللہوئی دا تاسوی خودی دی وما تاوالنپوس اگه جس تاسو نفسو بس جسوڑا گواڑی دا اگه نو الہ را رکھ کر لیں. ولقد جاء يمين عليه وتا درو د جون ہدایت عمل انسان ايش ته انسان دره ماتمنا غچې ته ماتمنا کې ته څوړ نه وي نه الله چې څوړ وب کې فل لل الاخره ولولان الله درا اختیار در اخرت او دنیا ده دا اسرت کې په الها سماويا اسمان کې الیانوللې رقم میں ملائکین دے دا ملائکوں آسمانوں کے لا تو نی شفاعتوں فیدنا رسولے سفارش دا غیر زہر بر الا من بعد مغربس دینا چی اذن کہ اللہ ا رجاد اللہ و غی اور ازی دین اللہ ہوند شفی موحد شفی و موحدی تے اللہ اور تا اللہ تعالی راضی واحدی ندہ تعالی سفارش اجازه تو کیندې به سفارش کیند دارت کې کی په مشرکین بیل ملایکا یقینا هغه سان چې مانوړ په اخرت نمونه یې دی ملایکو درته تسمیت نن سه نوم د جنکو د جن نکو مونولې دی په رضا الله لونه جره عز بالله بی اورش دی ولر په دې منیر مین سه نذران دی الذن مگر په ګمان پسه وینذ ون نو یقین ګمان دا یو ني پیدن اور کینل حدشیا په مقابلہ د هکیس فارز همن تولا نو داو زجرر کای به حب دنیا مفور دا غچانا تولا جوړیدو ان ذکرنا زماده کتاب اراده نه کین مگر د ژوند دنیا زالے کا دا دنیا مبلغوم انتہا د جودا انتہا دا علم دا جودا دا دا علم انتہا سو دنیا علم صلاح سے لے دنیا لہا قرآن صلاح سے لے دنیا لہا دگری صلاح دنیا لہا چھ دنیا اسے دنیا والم جن دن کئی دپارا دنیا دلی دنیا دا غنڈول زرے جوڑا کرلا چاپا دنیا را ہونڈا کم انہا رب بکای قننصہ رب اگا دے پوہ پاگا چاہ چی خطاکی کی دا اللہ دا لاری اللہ پوہ دے پاگا چاہ چی لارم امید اللہ پا کتاب ولی اللہ او خواہد دا اللہ اختیار کی دا دلی اقلی جی کرکی پا مسئلہ توحید اگا سی چی بردی اس تخویب لیج دی اللہ جنہا ساو دی پارا چی بدلور کی آکسانو تا چی دی بد پسو دا ملنو ادیو اس بشارت او بدلور کی آکسانو تا چی احسنو چی کڑے توحید بلوسنات جنت اللہ جنہا سنو اغکسان چی کڑے توحید منل توحید ورکی ولبادلا بلوسنات جنتا اغکسان یشتنیبونا کبائل اسمی چی زان ساتی کبائل اسمی دلوی گناہ انونا دلوی گناہ نظان ساتی د و دلوی گناہ شرکی اتقادی او فواحش و شرکی فیلی اللہ اللہ من مگر اسوسان بازی خلقو دلہ من صغیر اغسی کو صغیرہ کئی ناخیر دیں چې دلوي ګناونه ځان بشکي کوړه ګناونه کې نه خیر دي خدا خبر سي ده دا په ګنابا دي اړيو عمل چې الله او دا الله رسول دې منه کړی نه کیه صغیر نهي اغټول کبیره دي قران او سنت کې چې بيځاغ د صغیر او د کبیره شي نه په اعتبار سزا سره دا کوم عمل سزا زیاته ده لکه د قتل سزا قصاص نه ده کبیره دي دا کومه من سزا کومه نه هغه ته صغیرې لکه د قتل د سرقې سزا شو هغه د قتل نه کومه ده ان پدیه مر سره صغیر شو نور الله او د الله رسول چې د کم شینه منو کی هغه ته کبیره وي د هغه ایګه صغیر نه پکار دي چې سید اغه نبی ازان ساتي د ګوناله واله د ګونا ورکوټ واله په اعتبار د امیر سره مثلا تا دا سو کوې مالو برا واله نجيبلار درته وي وبرا واله ته نراله دا گونې کبیره ده مور دا ته و برا کاو ته نراله گونې کبیره ده او کمل کرے ته مالو برا کاو شو دغه یو اوبري او چې امیر لویونه کبیره شو چې امیر ورو کې شو درغه شان چې دا کم شینه الله او الله رسول منه کړی داګې نزان منه کول پتاري اتلاغ د صغیر او کبیرہ د په اعتبار د سزا سره د کم عمل سزا قران سنت له بیان کړي لکه د قتل جواغه کبیره شو د کم سزا یې بیان کړي کومه بیان کړي جاګیتا صغیره وي دل ته کی مراد د لوم نه صغیر نه دي مراد د لوم نه وساویس دي وسوسه आदेश کی دی یو صاحب د نبی له سلام دل بار ترغه د الله په عمر علاق به وله و ما تو وسوسه شي الله چا پیدا کړل نوزو يم چې ته چا پیدا کړې نوزو يم زخه الله پیدا کړم و دا وسوسه راشي الله چا پیدا کړل نبی رسول الله تو څوک شم نبی الله سلامي د افتکاری مان دي مطلب دا دي چې وسوسه شیطان ورځه خطبه باندې عمل متو او چې کله دا وسوسه راشي نو تعوذ وسل درې فیرو غصې ترته ولاردو کی د په معنی ځکه نه پاره کېږي چې ووی کبار د مازنه په خلهبه وایي لممنا مراصري وساویس نه یو سائلي کوي ان تغفير اللهम्मा تغفير جنمان ان تغفير اللهम्मा تغفير جنمان و ايو عبد لک ساکم یو بندر چې و اوسوسنی راوسی اوسوسی رازي واللہ معاف کی چہ گناہ ټول معاف کی الا لم مگر اوسوسان کو وسره غلی نه پاگے باندې الله مؤخذ نہ کئ ان ربکای کنن سارب واسو المغفرت پراخ پذلواله الله فوج پتہ سو ان شاخ قوم کله پیدا کڑے زمکینان او کلا جتا سو جنتن معشومان په بوتونی ماج کوم پو خیرته میاں استادو کې پالا ذکوان فسقم ما پا کو خپل ځان نه الله په له پاګه چيريږي دالانه او زجر ورکه مورزينوتا افريد الذي تولى خبر را کدا غسړي چا ووري دوم اگر چې اتونه د ولي باركي نازل شوي چ هغه ول د نبی له سلام د لبار ترای او ایزار د ایمان یو کو او چې څو خوشونه بیا د ایمان اوریدو لوه وتن ایمان راو جوړیدو او حکم داتون عام ده اراچار اورځي چا دین طرف ته توجه لګو کې بیا رسوسی د دین تاییدو کې بیا رسوسی د هغه نه قدر شي د قران خدمت لګو کې او داغه نه قلار شي دا ز ارشا بارک نه اگر چې نزوري د ولید بارک شيخ حکم د دی عام ده اړ زمانه کې ارشا لور دي خبر راځي کداغه سړی تو اللہ چوریدو واطوا قلیلنا عملو کو لگ واغدا او سړی شو لګ عملو کو بیا سړی شو ایندوی ملغیب او اد سره علم دې پټو خو را دې نه غلران دلشته پټو علم ورغای شي چې د خیر بدعملی کو الله دې بخښي عمل میون ابا یعنی له پوشه پاري چې په سوفو نو موسی علی السلام کتابونو دې موسی علی السلام ابراہیم علی السلام کیو بګې نه خبر شي د موسی علی السلام او د ابراهیم علی السلام کتابونو کی کوم دا و چې عمل کین بدل بدل کړی د دانش بد کین بدل بدل کړی دانش ته الی الی ابراهیم او پا چې پر کړو کم دا الله الیک سوا دای په کتابونو کتاب دا الله تزيرو حاضر تنویز ورو نشی نشي پورته کولیو پورته كون کې بوج دبل والا لسنینسان یو نشته انسان زرا الا ماص مگر خپل ایمان ماص مگر خپل ایمان متجله هغه وی د انسان زرا الا ماص مگر خپل عمل هغه چې دا صحیح کړل خپل عمل ورته پیدا دې دره صحیح بل ورته نه راسی ندې وجنه د معتزله مسخدایې چی انسان د دنیا نه لاړ نه دې باتي او نه دې باتي مالي ثواب بیا تر رسوله کی ورسولې کی کسو کې باجه بدني کې نو نم مساو په ملي عطا او کومالي کې نو ملایي یی الا ما صاحب قران مې مگر خپل عمل پکاري امام شافعي رحمت الله علیه دا مسخدایې چې دې باتي مالي ثواب مړي تر رسوله کی شروع سوا دو مالی عباد که او خپل مورس تے صواب بخین دا رسولی کی خود دی باتی بدنی نه رسولی کی او دی ما بحنی پر رحمت العالم استقدا دے چی دی باتی بدنی و مالی دوانو صواب مڈی تے ملائی خود دی باتی بدنی و مالی دوانو صواب مڈی تے ملائی پہ او سڑی اخپل مڈی پسی مالی صداقہ کئی نوہم آقا تا پیدا رسی کدو قرآن تلاوت کئی او منس کوي دا ریسو اور تبخي ذک ور اسکار سو اور تبخي نه دا غت رسی دیمام سي د پار دل اغاديس سے اعزامات ابن ادم ان ختمو الا من ثلاث من ولدين صالحين يا دوله سره مرشمون له ختم شي اگر نیک بچي چې ولله دعا کین دا پیداغت رسوله کي من علم و نشترا من علیم ان و انا شرام من صدقه جاریه وګوره ری باضی بدنی مریض ونه ثوابونه قبر کې ملایيږي فاض شود دنت کې چې ما سارا غل نه نذا ما سانم ایمان دې هغه شی چې د حسین کول نه پډیر سه سره چې هغه ایمان دې مطلب څه شو ایمان خپل پکاري دې بل ایمان نه پکاري چې اوسړي کې خپل ایمان نه نبی یاد د بلد ایمان په تنه ملایي خو بل خپل ایمان په ایدر اسي اواز بيان ملایي نو مراد د ماصان اسه هغه شي چې د پزياد سر سره حاصل کړل پډېر اسه سره حاصل کړل چې هغه سره ایمان ده دای پا خپل به ګالي په دښل عمل نه عمل دبر ور ترسيږي الا ماصا مگر خپل ایمانو وان نساء يهود له کوشش سوفه اورا زدو بلی ديشي بیا بدل ور گشت لرا بندو فران او یقینن اله رب يكلم انتها سر بتي ورتل وان هو وازا کواب کا د دل جي گر کي د الله په توحيد باندې الله غزا ته کا چا خوشاله ول کئي وا اب کا خپکول کئي بازی خلکو دا اصحا او اکاو دا خندول او جڑا غصی دا از اکا سر امراد ایتا او ابکا سر دا ایتا دا جنت او دا ابکا سر امراد ایتا دوزخ از اکا جنت ورکی و ابکا دوزخ ورکی لیکن دا ما نه ده عام ما نه خوشالول کوي او خفه کول کوي نو کو خوشالول په جنت بانددي او خوشال د دنیا په نور متون بانددي په خپلدي دار بانددي خفه کوول بیا عامدي چې په جام بانددي او که په نور طرری قو بادي نهه عام په کار ده الله خوحالول کوي الله خفه کوول کتا مانند ہی چھا اللہ اور کی جنت اللہ اور کی جہنم ذاخا سمانہ نہ ہو ردا چھماندا آیا خاموشی اللہ خوشال اول کئی خوشال عام دی جنت اور کی خوشال دنیا کی نعمتوں اور کئی واو کا خپکول کئی خپکول عام دی اور دوزخ خبا گئی پنورو نعمتوں ہرسو خبا گئی وان نو اما تا مړه کول او جنې کول کئ پان نو خلقت شو جین بشكره الله پیدا کړل جوړي نر و ماده اه من نثبتین دساس کنا کله چوا چولې شي یقین په دې الله باندې نشتر ولا پر تکول دی بیا اغنا و اقنا یقینا الله جنې کول کئ و اقنا او غریبول کئ اقنا مانه څنګهول کئ فقیر راوي کرتایی کې که اقنا مانا افقرا غریبول کې سوک غریبه څوک مال داره وانو ورب شیره ایقنا اللہ رب دیده دغ سوری شیره ده استوره طولو عروب آغرا ماد که الله و عزت شیره سور ربی ما نورب پریده استوری ترہ مزد شوائی اوس تقویف دنیا بی پالاکت داگا صدور و سرا فَأَنَّوَا لَكَ عَادٍ الله يَقِنَا اللَّهَ لَا, لَا كَرْدِ عَادٍ دو قسمه یو اگا عاد دیں چه حضرت حود علیہ السلام مغیت لگرشه و چه عاد اولا ورطوئی بل عاد ایرم دیں تاپ بنیسرلو کی ترشوئ دیں دلت زکر دا قید کیخو الاولا وَسَمُودَا وَسَمُودِيَان فَمَا بَقَا نُبَاقِن دی کو دیش وقوم نوحين اولكريج الله قوم نوح عليهم السلام بوخ انهم كانوا يقينا ديو هم ازما جودر ظالمان وادغ اور سركشان والموتفقتاوا اور ولي شي كلي تباكريو الله عوام انا الله تباكريو فغشا ما غشا ما را شاره چې پټ کړیوم پټ کړو دي زرا هغه ځاو چې پټ کړیوم فبي اي على ربك فكم نعمت در خپل ته مخاطبه ته تمہارا شکه سابق نعمت کی شکتیں تعالی الله دا دنیا نعمتون در کړلی پکم یو کې شکدې چې دا لاندې را کړې دا باباره را کړلئ هاذا نذیرون دا پیغمبر يرون کې دا یرون کډم بونه عذیفۃ العذیفہ دا دعوت و سورہ ذکر کئ اس بعد د قیامت عذیفۃ العذیفہ نیزه شریه قیامتن لیسالامین دون اللہ کاشفہ نشتہ نشتہ له وقته قیامت بے دارلانا سو پویدونکم قیامت نه زیده او پوہ په قیامت بغیر دارلانا بل سو نشتہ الله ته پته ده لَزَلَامِن دونِ اللهِ كاشِفا يَمَنَ دَادَا چِ كاشِفا دَ مَزْدَر شِ پَشَان دَ عافِيَتُن لَزَلَا كَشُون نِشتا قِيَامَت دَرَا پَرَانَسْتَل او كاشِفا تَبِ گِ دَ پَارَن دَم لکا علامتن کی او یا بسی پد محضوب شی نفسن کا شفا جماعتن کا شفا نشتا دیل درا یو نفس چی پوئی پا قیامتون دیر پوشی پا قیامت یو جماعت چی پوشی او کشا پماندی زالی بانی مرازی لیسلا قیامت لرا زیلکون کے لیسلام یوزیلوا چه سوکی زیلکی چې قیامت را شو سوکی بیادری کی دا سوک نشتا او یا پا د اتلاع د خبرداری نشتا په قیامت بان سوک پوا دو مانے لیسلام نشتا قیامت لرا بیدالانا کاشفا نشتہ په وقته قیامت بيدالانه پوي دن کې چې بل سوږي پوسي او یا په مانو پران استو نشتا قیامت لرا بيدالانه پران استون کې بل سوږيږي پران استه يا نشتا قیامت لرا زایل كون کې د قیامت نو نشتا پوآ نشتا زایل كون کې او نشتا پران استون کې ټولې مانی دي لَزَلا نِشتا په وقته قیامت بلا الله نا کاشفه څو پوی دن کې یا प्राण سن کې اب امین هادل حدیث دا زجرور کوي منکرین د قران ته اې د دې قران نه تعجبون تعجب کوي تاسو تاسو د قران نه تعجب کوي ژرا خو ناشنا خبرې وي وتذكون او خندنه کوي ولاتب كون او جړا نه کوي پکار خدا او چې قران او رضله سمشه پخبول اعمال نادمشه جڑاو کړي وان تم سامیدون او حاله توصی غفلت كون کی قران نه غفلت کوی قران او روان غس قران ته کې نه استاین قران له یو چلا و خورن کوچله از ذک کتاب دی دین تا غافل او غفلت کوی ای کلامہ رذلنحو دا غیق قرات کیں هغه سمود معنی غنام دا په لغت د یمن ک سمد غنات وی لکی نو انتم او تاسو یې سندرماره تاسو سندرمار یی کلب چ قرآن او انتغن و لعبو دیو بزانه سرودون غقال ځکه ان قرآن بیا نیګی نزان لے شروعونه شروع کړي سازونه شروع کړي دکان کې کورونه کې ځان خپل ساز واغی وان تم صامدونه او تاسو یې سندرمار سندره وای غزل غوئي قران ته توجه نه کوي نفس جو دو نو راشي سیدو کې الله ته بندگیو کې دلنه کامی پدې کې دا وای